landams på sin mamma. Greken häktas för narkotikasmuggling. Fyra bröder misstänks för mord. Välkomna till veckan med Petri Krim där ni får koll på veckans viktigaste krimnyheter. Jag heter Linus Lindal och jag heter Mariela Quintana Melin. Ja, vi uppdaterar det här nyhetsuppdaterande veckovsnittet med de två domar som kom under fredagen i två olika uppmärksammade fall. Det första gäller mordet på en kvinna som hittades utanför Kramfors i oktober efter att ha varit försvunnen i tio dagar och det här har vi berättat tidigare om i ett kort avsnitt. En 46-årig man som varit kollega med kvinnan döms nu för mord och grovt gravfridsbrott till livstidsfängelse. Han har tidigare erkänt gravfridsbrott av normalgraden men nekat till mord. Och en annan dom som har kommit är mot bröderna som åtalas för mordet på sin mamma och mordförsök på hennes pojkvän på hissingen i Göteborg i somras. Och den ska vi titta lite närmare på nu. Ja, mamman dog och pojkvännen skadades svårt efter att ha blivit påkörd av en bil. I bilen satt hennes söner och efteråt la bröderna ut filmer i sociala medier när de satt i bilen och man såg att rutan var krossad. I den riktade sig sonen till den påkörde pojkvännens släktingar. Och nu döms storebroden som är 22 år till livstidsfängelse för mord, försök till mord och olaga hot. Och det var alltså han som körde bilen. Lillebroden som också satt i bilen frias för mordförsök och mord. Men han döms till ungdomsvård för olaga hot. Brödernas farföräldrar åtalades också för bland annat grovt skyddande av brottsling. Farmon frias helt medan farfan döms till villkorlig dom för tre fall av olaga hot. Han ska ha hotat den påkörde pojkvännen och pojkvännens pappa. Men farfaren frias också för flera brott som till exempel uppmaning till självmord och försök till grov utpressning. Och en stor fråga i det här målet har varit om motivet till mordet på kvinnan ska ha varit heder. Åklagaren har under utredningen menat att det funnits mönster och värderingar i den romska kulturen som bakgrund till mordet. Och det här har ju ifrågasatts om det ens finns den här typen av värderingar i den kulturen. Och tingsrätten skriver i domen att det inte är bevisat att just mord skulle vara ett sätt att bevara eller återupprätta heder inom den romska kulturen. En av huvudpersonerna i våldsvågen i Stockholm, den 25-åriga killen som har en ledande roll inom dalenätverket och som kallas för Greken, han har nu häktat sig i sin utevaro. Han är misstänkt för grov narkotikasmuggling och penningtvättsbrott och har häktats i ett ärende i Sundsvall där flera personer redan är misstänkta. Ja, det här har vi pratat om tidigare att många av de mord, skjutningar och sprängningar som vi har sett sedan juldagen i Stockholm handlar om konflikten mellan den kurdiske räven och greken och om vem som ska styra narkotikamarknaden i Sundsvall. Och Greken är ju utomlands och det han nu har häktats för i sin utevaro är två fall av grov narkotikasmuggling vid årsskiftet 2020-2021. Penningtvättsbrott och ett misslyckat smugglingsförsök. Greken förnekar brott. Och när det gäller narkotikasmugglingen så ska Greken enligt åklagaren skaffa totalt cirka 10 kilo cannabis i Spanien som skickas till adresser i Sundsvall. Han ska ha rekryterat adressater och mottagare, organiserat vidare transporten och förvaringen av knarket. Men de två gånger som misstankarna gäller så upptäckte tullen cannabisen och bytte ut det mot annat. Och vid det misslyckade försöket var det tullen i Barcelona som stoppade smugglingen. Greken häktas också för penningtvättsbrott i december 2020 i Sundsvall. Då hittar nämligen polisen 85 000 kronor i kontanter gömda i en skyddsväst. Och de här pengarna misstänker man kommer från brottslig verksamhet då. Ja och som vi sa tidigare så finns det redan flera personer som suttit häktade i det här fallet. De är släppta men misstankarna mot flera av dem kvarstår. Enligt åklagaren Lo Jonsson så har de haft olika roller i den här smugglingen men hon vill inte gå in på mer än så. Lo Jonsson vill inte heller säga någonting om misstankarna mot Greken eller varför han häktas i sin utevaro just nu. Och när det gäller narkotikamarknaden i Sundsvall och hur den har påverkats av konflikten mellan Greken och Räven så pratade jag tidigare idag med P4 Västernorrlands reporter Petra Berggren som ju har varit med i Petri Krim flera gånger tidigare i år. Och det hon berättar är att hennes uppfattning är att Greken inte längre styr över narkotikamarknaden där. Att det har uppstått ett maktvakuum där mindre aktörer försöker ta plats. Och att missbrukare också berättat att knarket blivit både sämre och dyrare. Typ 20 procent dyrare än i Stockholm. Ja det är ju en hel del. Och frågan är ju då om det här innebär att räven har tagit över i Sundsvall. Nej, hennes bild är att det inte är rävens pojkar som har tagit över. Ja, och enligt våra poliskällor så säger man att det finns folk kvar som har koppling till räven och greken i Sundsvall. Men att ingen av de här sidorna riktigt styrknar kan det nu. Ja, Petra Berggren hon berättar också att det fortfarande är en stor polisnärvaro i Sundsvall. Och att de griper både narkotikasäljare och köpare på löpande band. Ja enligt våra källor så är läget ganska lugnt just nu men som ni säkert minns så var det en stor rasia i Sundsvall i januari och efter det häktades 15 personer bland annat för förberedelse till allmänfarlig ödeläggelse förberedelse till mord grova vapenbrott och grova narkotikabrott. Och Den här rättegången är planerad att dra igång i augusti och de poliser vi har pratat med menar att man kommer att ha extra koll såklart när det här åtalet blir offentligt för att då finns det ju en risk att en konflikt blossar upp igen när folk tar del av förundersökningen. Och så till ett mord som väckt starka känslor i sociala medier. Det var i lördags den 29 april som en 20-årig tjej hittade stöd i en lägenhet i Central Örebro. Hon var gravid och skulle snart föda. Utanför lägenhetshuset har folk sedan dess lagt blommor och tänt ljus. och Hennes vänner har i Närkes Allahanda sagt att de tycker att det är viktigt att mordet uppmärksammas. Och att de vill vara en röst åt både 20-åringen men också för det ofödda barnet. Och samma dag som mordet skedde så anhölls en man i samma ålder som kvinnan. Han häktades nu i tisdags på sannolika skäl misstänkt för mord. Enligt åklagaren ska han ha haft en relation med den mördade kvinnan. Och den här mannen, han förnekar brott. Och ett av de senaste veckornas mest uppmärksammade fall är mordet på en man vid naturreservatet Gällstaviken utanför Enköping. Mannen försvann den 24 mars i år och hittades en vecka senare död i naturreservatet. Polisen hade sökt efter honom med drönare och hundar i området innan man hittade honom. Och i närheten fanns en taxibil som har blivit viktig i utredningen. Så här säger en kvinna som P4 Uppland pratat med om polisens sökande runt den här bilen. Det såg ut som en taxibil för det var såna här klistermärken med taxipriser på. Ja, polisen misstänker ju snabbt brott och en vecka efter att mannen hittats så grips fyra ungdomar 15 och 16 år misstänkta för mord. Det är tre killar som är bröder från Uppsala och Eskilstuna och så en tjej från en ort nära där mannen hittades. De är inte kända av polisen sen tidigare och har ingen koppling till gängmiljön enligt polisen. Och nu i lördags greps en 18-åring som är storebror till de tre mordmisstänkta bröderna. Enligt SVT Uppsala så var han misstänkt för människorov redan dagen innan kroppen hittades. Han har sedan dess varit utomlands och i lördags kom han tillbaka till Sverige och greps då på Arlanda. Och även 18-åringen misstänks för mord och totalt är nu alltså fem ungdomar häktade för det här. Vi har, vi har väl en uppfattning kring vad vi tror är motivet. Det här åklagaren Moa Blomqvist. Hon vill inte gå in på vad hennes och utredarnas huvudspår är i utredningen- eller vad kopplingen är mellan de fem misstänkta och den mördade mannen eller hur de har fått kontakt. Vi utreder alla olika sorter, och förstås även om det skulle kunna vara så att det har en koppling till hans yrkesroll. Men det är inte bara det och inte huvudsakligen det vi utreder. Åklagaren Moa Blomqvist säger att hon inte misstänker att någon av de fem varit mer delaktiga än någon annan just nu. Och det finns ytterligare en ung tjej misstänkt i det här fallet. Hon är misstänkt för övergrepp i rättssak eftersom hon ska ha försökt påverka vittnen. Och det här är ett fall som vi kommer fortsätta bevaka. Och med det tackar vi för den här veckan. Lyssna gärna på vårt långa avsnitt som vi släppte i onsdags om Vårby-konflikten som ledde till mordet på Adriana. Och fortsätt gärna att tipsa oss om saker som du vill att vi ska ta upp. Du når oss på p3krim.se eller på 073 461 2915. Och där når du oss också på signal. Och så glöm inte att följa oss på Instagram, där heter vi p krimpodden Och där kan du ju förstås också skriva till oss. Jag heter Mariella Quintana Melin. Och jag heter Linus Lindberg.